Eta ongietu hia, spaldiko gazteak saioa, astero izanen da orai uh, gure ihatiak eta siberoko botzak proposaturik eskoa ihatietan. Entzutenalko duzuan emankizun bat astero iruetan, eta igandegoiz ez behatzietan siberoko botzean, irureiko ihatean eta amikuzeko ihatean, eta amaretan, antxeta ihatean, eta gure ihatean. Saio untan, uh, garatuko dugu pertsona saaren adindunen autonomia edo uh, isolamendua saiestean, earen gaia adibidez eta gaurko lehen eman kizun untan, uh, justoki, Siboreko botzarekin eginen baitugu saioa Leoni agergarai izanendu inesadekanrek laguntzaile saio unentzat, berekin solasean hariko gira ere, eman kizun berri uniburuz. Gurekin izanendugu ere gaurkoan jokin APZEA skarate gizartelangidea da eta borzidietan Nafarroan proiektuak eramaiten dituzte justoki rubiloteka bezalako programa bat plantan eman saarak bere netxetik atera azteko eta elkar truka dezaten ere manera bat da liburutegi ibitdari unekin. Aipagai dugu ere sasoineko editasun bat marranta eta honen uh, kontra badirela eremedio batzu bazo konstrikter delakoak eta marka famatu batzu badira eta hauek ondorio kalte gariak izaitena dituz ere bihotzeko edo buruko odol kolpe bezalakoak horiek uh, baztertzea ere aholkatzen du ANSM edo osagari produktuen eta eremedioen seguritate agentziak. Hori Aipatzeko gurekin izanen dugu san bertere txe medikoa ere eman kizununtan. Ongietorri guzieri beraz gure lehen txaiorat. Aipatu bezala siberko botzarekin aldizka ginen dugula txaiohau, inesa dekanen ondoan, leunia gergarai izanen dela laguntzailea eta gurekin zaitugu justoki Aipa dezagun nola usatua izanen den saio hau. Ongi Eba izierre, Ordean, Leoni, ba duzu espedientzia uste dut xarrikin uh, eta zure burua ede, uh, eskaini duzu hor emankizun untan uh, laguntza ekartzeko e? Eh? Ine xarrikin, uh, Sibeloko Botzatik egine zuezuek ere, espedientzia zenta txezetxe bilizira, luzaz? Uh, bai, uh, hogei tahamak urte ez beno jabo, eizain giza, antolatzen uh, gunean, Hala ou ed soignant de la kuuekin, Exe etxe biltenguinen uh, eta luzas uh, adineta kuen hart hatzer,zeneta o chagarineek ke handiienek, uh, beresiki gozan bereziiki lagungo a beharara, eta prefota ben familietan bisezien eta ben etchen. Ordin uh, Departmentiak eukare uh, uh, hatier maiten den de yen da uh, izhatien bidez eta bethiskar izhatiek egindien algaxan lanain bidezze hunain beste eman kizunen egitia je, jakitazteeko jente adzine eta kuer uh, bai eta haien familier eta ungu kuer osagaxia ahalbezain beste nula zaint uh, baldintza hunetan eta um, jainez etxen egoitia zen eta etxen Familiaen sustengia badu, baduee bon ben nahi ahore goiteko, eta hunain beste gaitzab antolatzen ahalda eh, informazioa inbidez, prekostaz jakin behartzie gaitzahok, bai profesionale ibiltendien gente hoien bidez, eta gaitzak vite aldatzen aldia, ordin aktualitateko salbata oso osokin gauzakalatu bainbat dira ere orai laguntzak gertak gehiago ere ari da antolatzen, eh? eskuin esker eh, ere saager buruz eta inala etxeenegon arrasteko autonomian? Eh? Bai, Autonomiaen edo batzenden autonomiak. Mm. Adibidez, ohitut demboan, uh, haxigine laik diala hogeeta hama bosturte, uh, ohiak jamaiten guntian jenten etxetat, avek releve buste, erhan ahibaita bon, korpitzan gania, uh, aminibatia ikitzen ahalsela ohin, mena ez deshteik ordin aux qui y a maintenant une chien bon euh, l'uceguane eta agé bipartique al eta pecoue et à buyainal de coue et gunkoygunine eh, haitan de ce message la handiak badia cet état pharmaceutique écarté na halvier et cheta hospitalet tan edois d'une netcheta indienne Eta nahi beita goatzen eta abhaltzen ahantiela, buiak aldela goatzen, abhaltzen, bai eta zankuk. Odin oso oso kambio handik badia, eta behesiki kalitatezko bizien jamaiteko etxen oano nahiz eta osagari trabe, traba izan. Hmm. Bestelangu guabaten haipatzeko, appa delakua, alokazion personalizet, d'autonomie daitzen dena, departamentia que mai tendu et cetan uh, egoitenden nobaiti uh, e mai etxetan edo et reta et kuen et cetan diner bena la gingua hoy u ketan halda et gingu ko igunin, etxen, eta horaz senteatzin eta hartzen haldu langui debate uh, et gunnstako uh, et lan lam suvaiten junastiko hoia dibi debate mm. <laughs> Eta aspaldiko gazteak deitu dugun emankizun hortan, ordean izanen direa olakoa adibideak eta izanen dira olkoak gai batzu, aipatuko eh, dira berezeki? Uh, bai, ordean, beginiko bat egin nahi izan duguz, kari jatietan, aipatzez aspaldiko gazteak. Zeneta, usua aipatzen ditugu uaiko seharakak. Baina ez dugu gertze behar denboan, hoike izan diena gazte, mm -hmm. eta, bon, bisiko sali degen adela ebai, sehartzia. Baina ez bada sehartzen egan nahi da gazte hitzen eta ez da hoie hobena, bisibaten sí. bidian. Hora. Mm -hmm. E gaiten duzu mesala bada sali hanishkoa ipatzeko, eta hoike departamentiai nartzin, eta iskali hatia nartzin, hitzartuik dira. Le Macdia Ocho Argi ce euh, n'eta departamential du aide sociale kargia da des lehen ekimbidia euh, departamential na aide sociale chalya eta hoyetan adinetakoa ke ta gente herbaldiak eta ba ordin uncha esagutzen ditie sundien euh, luraldeta ko e realitatiek adibides adinetakuen euh, E realitatien, chaalkatu du tie eta gantrattzen deiku eh, departmentitik, charoen'zia, eh, bost le magien badia. Ordin lehenik prefota da corpitzi eh, non chaizate zeta chutu essi iortia. Simple da u du sait que oro Ascariel bena adineta ku un corpueran et fait un guide scientifique et stripiac et une eco Très forte ordination batetan ginhajik flaccadsendia et sur hak flaccadsendia et da egiasko langjebat et sur hauste geu bon et sinibile et abax eta effet secondaire de la courtoitaik ondo amen sin eslat sagradia ordimbala prevention chal handibat Hortan lantzeko eta euskari xatiek, bedezi, kine eta holkulai handanabatekin, hoi lantuko dugun. Zerg zaintu behar den, guet ungu amenin, zerg kaswegin behar den, lanxea en behesteko. Adibidez badakigu, eskeleak de la gaiaz uh, elektrikamuz duabat badin bada huaiko ikunetan bezala, Eher dela betzi, elektrika eskuko lampat biba tuken, ohe, tika, ohe kanzin eta bach. Ordin hor lan txeaak nula saintu behardien. Geobada e eta guek kampanietan hoi kustendu gubaietak hietane, baka hartar zuna inxalea bak hartar zunnin bizidenak ebe gogoa galtzendu hakeman eta gogoa galtzendu uh, bestekin uh, kutsatzi eta bar, eta hoie neke izaten ahalda eta ondo amen laatzakuk heiten ahaltu ge. Geo, prevenzio salin uh, bada untxasia hartzeko aholkoan dana bat, zan uh, haian ebai behesik eta bar, eta male uski gehuag eta habo, ikusten dena e, egunko egunin, eggunnin errebeni ho guti erretretak tipi dielaik eta traubezia henila heltzen dielaik jenteatzen eta kuk, ordin prefosta, da prefota kar familiako kartieko ezagutza, herriko eten ezagutza, bai eta uh, sozial chalin haitien langilezu maiten uh, esku kaldia behar eta egoe jaroik behar duti ezagutu. Hmm eta après festa gaissa hoyen on unchaland seco uh, galteginen dugue officio des bardineco de uh, resillaie somaiti a hol que amande ben jerkitati et hortambetier et uneose et cet annibil tendien et bedeziak uh, social chalet colangulik et aussitôt sines in tres garchita Manea hortan oo nartien zu Eta inesha deuken ekin beraz, eh? laguntzaile izanen zira Leoni uh, agergarai uh, Sibiroko botzako sailorentzat, eta tartekatu zeginen dugu. Aldi batez uh, gure irratitik, eta ondokoan uh, Sibiroko botzatik. Eta batean horretaziko dugu, asterta txaldetan, hiru uh, eta igoiti, eta igandetan uh, goizaz behatziontan berri entzuten alko dela Sibiroko eta hiru leiko irratiko entzule bari mazizte, eta amarrontan aldiz, hantzeta irratean, eta gure irratean, eta jo gure webgunetan, ere behriz atzemaiten alko duzuen. Eman kizun urshua, eh? Bai, eta espan txadugu eskal ikatien eskue maite zabal hoxek Gue entzulegoa intresatuko dila e, Igin ahare ginen dugu bako txak uh, intresenti zandadin eta zabalik egoiteze Norbaitek nahi badu shal behesibat haipatu uh, uh, ikiz zandadin Bena ez dutugu errangu uh, nian bezala kasu behesiak guk tratatuko Ekanen dugu nun, uh, nuk of, ofizioko, hunkitzen ahalden, zesaletan uh, eta hoiuntza da teke. Olida, basen behar... Um... Bai, baneala bai. <laughs> Bo, leoni eskerraka? <laughs> Mina eskerrako. Eta hunduko hastarte, beraz? Ekan bezala, aspaldiko gaztiak emankizina intako. Pisanon, txarra! Baina Nafarroa Aragoan Argiaren pausaleko Aizearen Ibil tokizabal Esirigabea Nafarroa Aragoan Tobaten oi a oi jokatua Amen Eso Borokato ki ekaitsezbetaa Na your o gezoreta egia gorega Nafaroragoa lor beo enxaabelemankorra eta goi komen goraren iturri bisia na isemba eta oinarri Eta oina eta bidea, zure bilai bilzea. Vignodi e kuscia in zendikio ste, Umun genak emanik Nafarroa, Ragoa, Kantunekin lotura erreski eginen dugu ondoko gomitarekin Nafarroa rat joane maigida eta antusen borsidi eta gurekin uh, diokina pezetxea skarate dugu, gizarte langilea eta aipatuko dugu bai autonomia promosioaren programa eramaile bat uh, rubidoteka, eben plantan eman duzuena eta uh, proiektu hau uh, Nafarroako pertsonazaren autonomia gara eta pertsonen isolamendua ere saesteko e, manduzuela plantan. Etorri zinezten unat etxarri formakuntza zentrolat ustaritzeratunen aipatzerat. Erasmus Plus e, proiektu bat e, da e, ginko hageman sozialaren fabrika eta horren inguruan ustaritzen bilduzin ezten, eragire desberdinak bai nafarrokoak, baina baziren ere ementik urgunagokoak, urguniatik ere baziren eta horirik, hauekin parada izanen dugu ere berantago jo un tan bideana uh, ere aipagai uh, uh, hori egiteko. Baina gaurkoan zure aipatuko dugu Jokin Pesetxa Azkarate egunon. Egunon bai, gonbidatu gaituzte. Bueno, angaude hemen ustaritzen bai, bueno, eh gaudei Nafarratik anibirse de publico ata gizarte zerbitzuak eta gero daude hemen bai e, iparaldekoak zaudete, etxarri eta gizarte zerbitzuak ere urruñakoak eta gero daukagole Italiarra, Boloniatik etorritakoak. Gazuak baduzue jubiloteka proiektu hau uh, Nafarroan, besteak beste, uh, aldindunen pixka bat etxetik atera azteko eta zerbait proposatzeko ere eta elkartrukatzeko. Hore da? Hemen gau da, biskot gure esperientziak elkartrukatzeko eta batzuk bertzetatik ikasteko. Eta bueno, guri gombidatuko gaituzte jubilotek. Ba, Jubilotekada jubiloteka zerbitzu bat e, izan daitekena eguneko zentro baten antzekoa. Nun eskaintzen da, goizez, amarretatik ordu batetara. Eta bertara joaten dira dintuak, gaztertara. Batez ere, e, ariketa fisiko batzuk egitera. Harik eta fisikoa doa, korput ba, mugitzera biskot, gero kognita tibo lantzen da eta garrantzitsuena da sozializazioa. Aitzaki bat ateratzeko, aitzaki bat prestatzeko, aitzaki bat norekin elkartzeko, guk adintuei batez ere erraten dieguena da garrantzitsuena beraiek, bueno, beraik bizitzeko dela, ba, dela ateratzea etzetikan batez ere biskot mugitzeko, burua psikolantzeko, baina garrantzitsuena da soilamen horiek egin eta sozializatu, elkartu. Zoak bortzidietan kokatuak zirezte, beraz nekazar gune bat da, e, bat handiak ziren e, garaian, pentsatzeko dairen neoliek, batzuk bizi direla etxe ahondietan nolako familia bizia era dute horiek orai. Bai, ba, gure profeia baita da, da landa ere mu bat, eta bizi modua baserrian, baserrian, bizi izan dena baserrian jarraitu nahi du. Ordun guk egiten ditugun jarduerak da batez ere erlazionatua bere gustuko gauzekin izan daitezken ekasaritza izan daitezke baratzetxo bat landu baina orokorrin bai bada jendea base herritatikan eta jendea herritatik hau da eta hor daukagun zaitasunetako bada da zu diozuna ba serretan bizigarren aukikorta esuna ba oztopo bat da eta hor daukagu furgoneta bat bidean, garrai hori ekiditeko eta jarduelak berez izaten direin aiko horrokorrak bai beren ingustuko gauzekin bai inguk ekarzen ditugu gaiekin egunerokotasuna, tasunan, ba aspatzen ditugu ere inauteriak egu, egu berriek, udan egiten dugu beste bat bai jarduera erakargarriak eta gastronomiak ere badu baduere garrantzia. Eh? Betxatzeko da. Bena, zer jarri eman dute familiarekin haurak, eh, edo beti egin bizi dira, edo iridea joiten dira lan egiten dira, atpiskat bat zertuak dira? Berez, e, familiak erabiltzaile da jende orokorra, Berez baserritanko perfilori baserritan, baserritan gertatzen den iraultza bat, igual akaso da adin batean beraiek nahi dute mantendu animali irin bat nekazartza eta hor gertatzen zai bateton hor daukaten zailtasun edo doluak, beraien gaiez izatea horrekin jarraitzea edo semealabek egot jarraitzen bizitzea, baina joatea bertzen lan batera, ezta ez gaurko gazteak nahi dute, ba 8 ordokolan, edo nahi dugu, eztakin nola erran, orduan hortikan bai bada iraultza bat E orokorren diren, direnuste da murrizten da baserriaren jarduera, baino aldenean zerbait mantentzen da. Astelako zerre, zerresa eta hor badelako zere lotura oso oso osondia. Eta kiru bada publiko beste publiko bat zahartzetara joitten dena jubilatuak badira holako iko itsak pentsatzeko da ere. Bai, guk ikusten duguna da biblioteka da e, bitarteko baliabide bat. Erdian da, egon daitekena, gure ibilbide, bizitzaren ibilbidean, zaretxea izan daiteke azken aurreko etapa horretan, azken aurreko garaio horretan, jubilotekaren profi jende adintua eta gehenak dira autonomoa. Kognitiboki buruz ongi daudenak, batzuk fizikoki akaso izan dezakete mugikortasun zailtasunak, baina kognitiboki ongi. Eta a, beraien evoluzioaren arabera harapenaren arabera. Egoera, eh, makurtzen bada, dira bertze baliabide batzuk. Zertaz gaur egun, zarritxeetan profila da, gero eta jende dependienteago eta kognitiboki ere jendea dementziekin etolko gaixotasunekin. Jubilotekara etortzen direnek ez dute asimilatok izan nahi, baita ez bada saaretseko ber klientela horrekin? Hori da, jubiloteka guzaiatu ginen. Kiez, bikoizteko zerbitzuak elkartzen zarretxeko eguneko zentro eta jubiloteka urtutegia eta jarduak antzeko parezio direnez baina jubiloteteko erabiltzaileak ez ziren identifikatzen zarretxekoekin Guk kudeatzaile bezala saiatu ginen biskotere aurrezteko optimizatzeko baina zorionez egin genien jaramon eta galdeto genien adintuei zorionez errespetatu nu genuen bere erabakia eta zorion ez jubiloteka fun du. Hau da, nik uste dut urte batzuk elkartuko bagenuke bi zerbitzuak, ba izango gaur dena eta zukon eztun izanen ere parte hartzerik. Konkretukin ki ibiltzen da? 5 errietan ibiltzen ziste, 8 Bai, hori da. Jubiloteka sizen, bueno, 8 errietan bortzerrigara, batez ere bera ta lesaka dire garrantzitsuenak biztaleko puroan atletik eta gero daude etxalar igantzi tarantza. Hasi ginen asiran beran eta lesakan, beran astean iru egunetan, amaretatik ordu batetara, asteazkenea azte taurtzila, eta beste bi egunetan tegi beran lesakan. Ikusi eta urtearen poderioz, pa, e, ze funtzionamendu eta ze, ze erantzun honai asan duen, zabaldu dugu orai, arantzan, igantzin eta etxalarren. Astean behin, arra txaldez. Eta jubilotekako ere, gakoetako bat da guk ez, Zabaltzea guk ez proposatzea zerbitzoa baizik medikoak. Askotan da medikuak eta erizainak, nonbait non joaten den eta igual apal nago, tristen nago, alargun geratu naiz, bakar da, de puntua dauket, ba, jubiloteka da aitzaki bat etxetik ateratzeko jubiloteka bat sozializatzeko. Hau da jubilotekaren... E bertze hanka garrantzitsuena da medikuta irizainak. Zerkategik zoritsarrez osorinez eta kini askotan ertendu dut medikuta irizainak daukaten bataxuri hori. Hartu barko nuke ere. Arazo jauntzio dira gau. Bai, baina ez dut beraien indarrik ez oi hartzunik. Eta mediku batek nik ertendu gu, guk proposatzen ditugula gaiak edo gauz ekintzak eta medikuak eta irizainak preskribitzen dute. Ordu norba da alde kozkorra eta beraiei esker berekin lan egin dugu asko ekartzen gara maize urten dugu, gure bilerak medikutarizaien bidez jubiloteka berez hartu do indarra eta gero acaso ere jubiloteka berez hitza da nahiko abstraktua du da teka ordun teketatik teka dire kontziliaziotikan ordun guk ulertzen dugu ludoteka dela aurrak egoteko tokia zainduak egoteko eta gurasoak izateko bere isialdia, ba, te jubiloteka, da ludoteka ludo gazteak jubiloteka hortik heldu da. Mm. Eta da berdintasun programatik sortutakoa, eta jubiloteka da zaintzaiei e, bideratu eta dintuei. Hemen zerbitzu hau uh, proposatzen dare beste manera bat ez? Uh, Elkartukatzen duzu emengoekin? Eh, ba, nien bai maiakin ergonitzen udan, Eta ipatu zidan gu daukagula ulko zerbait, eta gero ikusi dut goxotoki. Gujo bibliotekan inguruan dela hitz bat abstraktua betiak ongara ego, Pentsat aldatu barkotua kasu izena. Eta bidale diod nire lankidea bian. Urruñan dada goxotoki. hemen ematen dira zu kutsu bat artistiko eta kulturala. Ekintzak bezala zer egiteko, eta hortikan ba, bai hartu barritu gideiak. Ongi da pagtekatzea ere? Bai, hori zen, eta behin batik gaude ikasteko pres. Eta ikasteko bat dugu hainitz ere pentsatzeko da? Hori da, bai, ikasteko daukago hau nitz, daukago ikasteko, hau nitz daukagu beraien bizipena beraien baloreak, eta gero ere nire ustez bilatu behar duguna gure Orok horri nadintu ekin horrekin behar dugu denbora. Gaudela ikzola aste norbaitekin egon zentratua beratan, entzun, elkarrizketan, gabiltzala, tarrapataka garaia huetan, eta jubilotekan eta hori daukazu. Daukazu tarte bat nunda kalitatezkoa. Bera hien zuten dizu, bera hik dute, eh? askotan sortzen da familie bat bezala. Hortu malin bat zau de paiteal, zegoetatu zaizu zarrela eta horri tal, urtik bada familie bat eta goxotasun bat sortzen dena eta hori da gehiena estimatzen duena adintuak. Arreman hori. Eta hori berda txiki gure erritipietan ere. Bai hori da, guk hoixen, guk jubiloteka zerbitzua berez denboraren poderioz ikasi dugu zein den bere garrantzia Eta ikasi dugu beraiei, beraiei galdetuta, berei garantzia eguten, ezzutela elkartu nahi zarre txekokien, eh? beraie, guk negen nuen, oza, guk teknikoak. <lain> eta zaguza dutena dire beraiek etagia da, daukate, jarduera bat, batek beti dauka bere konotazioa, bere estigmaa. Orduan jubiloteka dauka konnotazio hori nunberaik identifikatzen dire eta horregatik jarraitzen du. Horregatik hor dago bere, bere gakoa edo bai, hori da. Eta azkenik, Berdin, fruga ongi egiten duzuela, nafarrotik ere ukandu zuela, xaristatuak izan ze, zirezte zuen zerbitzuarentzat. entzat? Bai, jubiloteka izan zuen rekonozimendu bat, jubiloteka gero zabaldu da, Gua ba, de Bortziri eta Malerrekan dago, Bastaanen ere, Sakanan ere, Lizarran ere, Iruina Aldean ere. Bai, izangen, e, izan genuen, deitu ziguten, hau gure basamortutik izan du gure guri bilbidea, ez da egun bateko, baina gero... Medikutari izanen bidez eta beraile egin bidez hartu zuen indarra eta jadago agitzea gontorra. Eta hori ba, bertzezonadetik deitu gaituzte, sari bat eman zigun nafarroako gornuak e, kalitate sari bat. Eta gero bertzetikan ikusitugun eta azkenean administrazioak zartzaro... Adintuen autonomoa bakar dadea eta kiditeko, ba, ikusi eginduena da, diru laguntzak horrekin erlazionatu. Nafarro maian, eh? orduan lagundu gaitu ere finantziazio bertzi turri batzuk izaten, zerbitzu gehienak defizitarioak dira. Orduan, hori da nuztut enkalkoietako bat ere lortu izan da E, zartza hori aktiboaren inguruko diru laguntzoiek zabaltzen, ordu nguritzateri izan zen ez bakarrik parte hartzaz baizik ekonomikoki lagundu gaitu asko zere eramangarriago izaten. Ongi, behezkerak jokin e, e, APZ-etxe askarate, e, Seitasunuriek emanik? Zueri eta plazzer bat izan da, mi esker zueri, ta ongi sege. Baitasuna, betirakun ziren gara irak. Silbioren kantu lehunak, mendia kromoalbumak, taizerdi usainatai zarapeko lehen. lagur ez ezdauden hau chat goratzen ari naiz orain ame tza belturak talagun Sarkatu eta gile zorta kantari Oartzerako amaintzen zitzaizkigu udara Aspaldiko gazteak saioan John Maia kantari Nostalgia kantua eta Silvio Rodriguezekin eskuaraz kantuz San berterre txerking gira hemen, emendiku, aten edizia behar ginuela alaike dola hilabete uh, pasau, izan den uh, beribator uh, ANSMak edo osagari produktuen uh, eta erremedioan seguritate agentziak uh, plazadatu zuen, marantanen kontrako erremedioak behar zirela saestu, bedeziki mota bat eta hori dugu haipatuko zurekin san, egunan. egunon? Egunon, bambi. Uh, Eremidio horiek zer dira, lehenik uh, nola deitzen dira eta zer da hauen balioa or, uh, publiko zabalake zautzen ditu marka batzu. hor haipatuak direnak, dira, uh, frantxez bazo konstrikteoak ditzen direnak, bergene beita, sudureko arterio ekipiak uh, tinkatuko dituztenak, majantaren norioz uh, sudur tapatze hori harintzeko. Uh, nola martxan den, ba sudur majantaren gatik, uh, muikoza eta e, sudugeko asalori e, loditzen da, e, birusaren eta inflamazioaren ondorioz, eta suduga tapatzen, eta gehiinetan, mahantetan, ba, hori izaiten alda, sintomarik genagak jena. Eta egemedio horiekin, beraz, e, zahiko dira direktoki sudugean, eta akteriak tinkatuko dira, eta beraz, suduga e, libakatuko da. Arrazoa da, Bas, arterioak uh, tinkatzen dirarik su dugean, tinkatzen aldirela, edo, efetua ezaitean aldela ere Gorputzeko beste arterio batzuetan, ala nola buru muiniko uh, Arterioetan, eta ordean provokatzen alditu Bekan, baina ala ere uh, gertatzen alda uh, iktusak edo abeziak Eta bihutzean, baina zorki infarktusak uh, Erraza risko horiek biziki, uh, biziki Bekan gertatzen dira, riskoa tipia da Baina ala ere hor da Eta beraz uh, zentzortan dute gomendatu ez gehiago horien baliatzea. Ikusiz, hala ere majanta edozen gizaz produktu horiek hartu ala ez sendatuko dela bakarik zazpiegunez. Ba domaia da, infarktuz baten ahizko hartzea majanta baten dako. Jakinez horiek direa ere batzu, farmazian saltzen direnak liburuki ez da, ordu nantziarik baitez bada behar? Eh? Hala hori da, ez da ordu nantziarik beraz komertzio libroan dira, ordu nantzei gabe. Uh, sekuritate sozialak ez ditu ordaintzen eta bakutsak hartzen alditu, beraz hor uh, onksua diote uh, ANSM-eko komunikatu horretan uh, gomendatzen dutela orain farmazialariek ere, uh, hermediorien desko ontsailatzea, edo onksua espikatzea zerri zaitean aldiren ahiskoak, zer diren benefizioak beraz, beneficio aski ahula da, eh, da, sintoma piskat du, sudura piskat libexatzen eta ala, eta zer diren ahiskoak, eta hor ahiskoak, Eba, askia hundiak, infarktuzo bat, mm. beraz, pixkat, uh, karihoda, baxantabaten zat. Mm. Hori, adinaren arabera, irresku gehiago izaiten alda, ez dakit, uh, pertsuna, saar batek, edo gehiago irresku hartzen aldu horretan, edo, edo gazteago batek, ez dakit? Edo zengizaz, infarktuz edo ikituz baten e, e, egiteko ahiskoa hemen datzen da adinarekin, baina nire beste faktore batzuengatik, adibidez, e, ba, zigejeta pipatzen delarik, diabetaba delarik, kolesterola bat delarik, edo hipertensioa bat delarik, horiek dira faktorea nagusiak. Eta beraz bai horiek gehi-adina ahiskoa hemen datzen da, egimedio horiek baliatualez eta beraz egimedio horiekin oinopiskat gehiago. Hmm. Arrigarri dena, araike, badilela, publizitateak telebistan eta ikusten direnak uh, marka hau eta ez dela huai uh, arte deuzekin ekizan, eh, eta ANSM-ak huai uh, duela abishu hau emaiten, eh, ez da behia, araike? Ez da bat ere behia, badu urteak, uh, erremedio eta zintesatzen diren, uh, uh, izan organismo, doelkartek uh, argiki errandutela ikusiz, Ikerketen, emaitzak zoin ziren, ba, ehemedi horiek etzutela deusik hartzen, eta eta jero sakizaiten altzirela ere. Mediku hainitzek, eta ehemedi buruzko formakuntzan baliatzen dute aldizkari bat, hau da preskir aldizkariak, eta preskir aldizkariak aspalditik uh, deskontseilatzen ditu ehemedi horiek. Eta gero, ahazoin uh, duzu, beste kontradikzio bat, da ehemedioen dako, Ba, publizitatea baimendua dela, Bas, egemedio bat edo balio du hartzea, edo ez balio. mainan publizitatea da e, behar ezten gauza baten nako promozio egitea, da ezteko behar behar ezten gauza baten nako promozio egitea, eta egemedioen kasuan, e, piskat, ahonti ba, adaptatua dela idutzen zauten ere. Eta gainera hor, horiek, zta, ba, egemedio batzuk dira inutilak beste batzu dira inutilak gehi gehilanjerosak.raz inutila delarik bo, usten alda inutila edo utilitate etxipia delarik bo, usten alda komerzioan eta beinaan hor gainera lanjerosak zaiten al dira, beraz pentsada daiteke ere edo pasoatzen ba, al den galdera dazenko an emak ez diuen txinpleki debekatzen komertziotik ateratzen eta eta halala ezte ez dute, ez dute famasiallarek edo pazientek kasu emaiterrik ez dira gehiago erostenal eta raoa konpodua da. Hauek dute baimientzen edo ez erremedio baten merkatuan emaitea? Hala ha? hori da, ANSM, ANSM horak du emaitean baimena um, laborategi bati uh, erremedio baten komertzializatzeko eta ortako inahitzen da uh, eginak diren ikerketetan edo laborategiak berak egin egindituenetan eta batzutan bat dira ere laborategitik kanpo eginak diren ikerketa batzu uh, erremedio hori uh, um, haspa de liquor de mala baina nehi medio berria ikerketak laborategiak berak ditu fornitzen eta hortan orain agitzen da komertzializatzeko baimena emaiteko hmm. Eta da, hitanena balantza bat bada egiteko aski efikasitateen arte edo e, e, e, e, gaineratrizkoak sortzen dituenez. Ha hori da. Beti teorianen neurtzen da benefizio eta arriskuen balantza eta beraz soin diren benefizioak eta soin diren arriskuak eta balantza horren be, balantza benefizioen alde baldin bada, ba behok da, eta ere kasu batzuetan segurtate sozialak hor jo daintzen aldu, estimatzen badu segurtate sozialak sinas zerbait hartzen duela jendaren osasuna entzat uh, orda intzen aldu uh, bere gain hartuz uh, pagamendoa eta infrentzuz ahiskutsua baldin badai gemedioa, normalki ez da teorien bedaren logikoki elitaike izan beha komertzializatzeko baimenik. Hala, berazor komertzializatuak dira, naiz eta aspalditik badakigun utilitate ahunt txipia dutela Eta badakigua espalditik ere lanjerusak izaiten aldirela Hor ANSM-ak publikoki e, komunikatzen du hori buruz e, bola, bena, Preski galdizkariak e, data soiten algin nuke Baina pentsatzen dut, ba, dola amak bat egiten eiten duela Bederan amak ukte, erremedio horiek inutileak direla Eta lanjerusak San, berteretxe medikoarekin girela beti aspaldiko gazteak saio untan, eta san, haipatzen zineukun uh, preskri.org webbune hori bat zela, bo medikoek, profesionalek uh, baleatzen duzuena, beraz baituzue sarbide uh, batzu, baina uh, guk ere begiratzen ditugula hor diren aholku batzu, eta beste atze baiten albaitira erreski untan? Hori bera, uh, horik dira um, beraz da um, elkarte banda, finantzatua da bakarrik uh, argpidetzekin, jene behita uh, independentea da bai laborategi industria farmazetiatik, bai ba, eta independentea da ere organismo publikoetatik jene behita ba ansm edo AGS, edo CPAM, edo, gala, beraz ez da independenteago izaiten al hmm. eta gero biztana bere lana egiten du dituen ikerketekin eta hortan ere da biskabat problema Ba, Europan horroak eta estatu batuetan, biskat denetan, da ikerketa uh, gehiena, ez dena, baina gehiena dela Eta beraz, laborategiek berak dituztela fornitzen uh, ikerketak uh, erakusteko, ai, e, a, a, aien ege medioa, efikazaden edo ez. Hala. Eta hor, bon, balita izke uh, anizgadu jaiteko, baina uh, imaginatzen algin nuke, adibidez, haiek ba, uh, ikerketa hori publikoa izaita, ernebita uh, uh, industria independenten independentea den organizmo batzuak ikerketa egitea, eta haiek uh, jaitea efikazten alez, baina ez da hilo industriak du fornitzen. Batakigu ere, braz, niz sobra luzatuko, baina ikerketa horietan, adibidez, industriak fornitzen du fornitzen ditu nahi dituenak ikerketak. Eta eman dezagun, egiten ditu ehun ikerketa, uh, ez dakit, gina uh, dbi eta ehun ikerketa horietan bostek erakusten dute benefizio bat, baina largoi tamakak erakusten dute uh, ez dela deus, ez dela de beneficiorik, eta, bes, eta horietaik bostek erakusten dute lan nioza dela, ba, industriak poussilbe du erakustea bakarrik Ez da behartua ikerketa guzien zabaltzea. Mm. Zori ere, da prezke jaldiskariaren borroketarik bat, da behartzea industria ikerketa guztien publikatzerat. Mm. E, ikusteko, zinez ebaluatzeko, zintzoki eta datu albezain bat daturekin, ebaluatzeko ea erremedio bat e, e, baliak den eta edo eta lanierosaden. Mm -hmm. Ez gu neok interes ekonomiko guzia, hori ekeriak iten du, raike, merkatu honba, dela hauen hau zat? Bai, ba, industria farmacetikoa da, ali interes ekonomikoak dira, mm. gero, bada, biztan dena, industria farmacetikoak baduak durabat, baina, arrazoa da ere, serk usten duen nola estatuak eta indar publikoak uzten duten hori ez staieek bistan denaien interesak defendatzen dituzte interes ekonomikoak baina anfet estatuak ez du deus egiten ere mugatzeko defensa hori eta beraz ajunt xinpleki behartzen aldi taizke industriak fornitserat dokumentazio guzti hori or remedion encaixon xinpleki depocen aluke anesmak baditu ikerketa guztiak, erraiten dugu komunikatuetan lain dela. Bezzen ez debekatu, lainerusa erusa bat lima da, debekatzen dugu egemedio bat badakigu izan direla ez da bai da ainit COVID-demoran tseghtoekin. Eta hortaik ere heldu da, uh, diendek duten uh, mesfidantza ondia bai laborategikiko bai uh, indru, uh, estatuarekiko, da badak, baditu gularik datuak fogatzeko lain erusa dela. Ba, Hala ere, segitzen dute industriaaren defentsan, eta efe industriaaren interesan defentsan. Eta beraz, ez da ahigahia, gero jendearen baitan, mesvidantza bat garatzen bat bada, ez dute jaiten, eta e, izan dira teoria hainitz, eta hainitz e, konplotistak, eta eta bax. Baina horien itugia da ere industria eta estatoren ahteko e, aheman hori ez dela asanoa bat ere. Bon, Bururatzeko osan, eh? Zomaita holku, emaiten dira horxak soinuntan, egia, eh, marganta, eniz badera, demora, kanbio, eniz bai, baita ere, eta bentoaz, ahulago baitira, ez bai egira, COVIDaren garaia jamezain bat, ere, bentoaz, bena, zein behaglitaik, edo, badira dira, gestu batzu, egin behag direnak? Beraz, mahanta ahapatzen da, birus bat eh, ahapatzen dugularik. La ehten da, hotzaren gatik. Beraz, egia da, hotz, hotzak direktoki ez du, emaiten, baina hotzak gorputza ahultzen du. Mm. Ez gira, uh, su gandilak, beraz, guk atxiki beti oita mazazpik agadotan gorputza, eta hotza dela ikanpoan, gehiago akitzen gira, temperatura horren mantentzeko, eta, mm. bo, hainbat ahasunien hotzak akitzen du, eta akitzen girelarik, beraz, birusen kontra indarrean, fein brokatzeko indar gutxi dugu eta immunitatea pizkatapala goizaiten da eta berazola majanta virusak gain hartzen du eta majantatzen gira Eta bera zori e, saia ezteko ba, gauza basikoak, e, untsua bestitu, holako e, e, gauza simple batzu. Ma, no, gu mahanta bat lima besteak ba besteko maska, orain ursaia eta badugu masken ez hartzeko COVID-arekin, eta ezta bate ursaia txaha e, mahantatiak girelarik besteen ba besteko, e, nahiz eta beguretako ba, berantekideen besteen dako bedaren balio du. Eta gero, ba, su duha garbitu, sintomen kipitzeko. Artzen alda, ale ere parazetamola. Eh, parazetamolak minak pixka bat kipitzen ditu, sukarabaldin badak kipitzen du, eta pixka bat al ditu sintomak. Eta gero, su garbitu, biztan dena, zintzatu, bat dira, ez artzen alda, urugat eta farmazian saltsen diren horiek pixka bat su duha garbituko dute. Horre, izan dadin, parazetamola izan ditan, Eremedio horiek sudrengarbitzikoak, ez dute fiteago sendalaziko, edo zen isaz, marrantatea girelaik, marrantatea girea, haste bat edo amaregunen Hori joan joiten alda medikoen etxat nahi bezen bat, medikoak ez hori ez medikoak, ez farmazinak, ez du deusiten alo rengontra. Eremedioek eh, hor, bakarrik sintomak harin duko dituztea, Zerran bezala, parrazetan mola, su du jakar bitu, eta pixkat reskiago pastuko dugu aste komplikatu hori, eta gero edan, ez dula maiten aldu gauetan, beraz pixka bat onkutsin bat gehiago ezaji erloiteko, eta, eta untsua edan, eta, eta pazientzia. Ez duk aizkondu behar hori da problema ondiena gero bilikietat edo ez dakit, nora dioa iten aldean? Beraz, joan, ez da joiten, ez da jauzten ez da joiten, bena, atik, badelarik majanta bat, birusak atrakatzen alditu baita ere bronxak, eta be, majanta da, e, beraz, majanta egtendelarik da, beraz, sudujean, jinita, e, farenzita ere hartzen aldu, farenzita hartzen aldu, batzor, farenzita, gino farenzita, eta gero batzutan uh, atakatzen al ditu ere uh, bronkiuak, eta beraz, beraz, bronxita famatua. Eta, eta beraz, batzutan... Orsasun arazoak bat limadira edo immunitatea apala badimada, bat limada beste erritasun batzuengatik. Um, izaiten alda luzeago, izaiten aldak jabeago eta biztan dena uh, sukaja luzaz bat limada edo hatxal aburtzen bada edo hori edo guzia ez bat ere, baina ezpada asegur eta inket bat lima gira, joiten alda biztan da medikoaren ikusterat, <laughs> eta hor gira be, diagnostikatzeko, eta batzutan sinpleki lasaitzeko, jateko ez dela deuruk jabe eta, eta segitzeko hasi bezala, parazetamola eta urarekin. <laughs> Unxa, uste ut itzuri ahondi bat egin dugula, eskerk mila auluko orientzat, saan behrt eta zure edizial manik besta libat axte behrtin? Behuzetaz, plasek egin ikus axte. Ala, gure gaurko lehen aspaldiko gazteak saio unentzat zea ipagai uh, ginuen eta nahi ban gure webgunetan behiz zuten aldu zuela saio jau horretaraziz asteak eta txaldetan duzuela aurrai itzordua iruetan eta igandeko izetan behatzieetan si beloko botzean irureiko irratean eta amikuseko irratean eta amaretan aldiz antxeta irratean eta gure irratean ondoko astean si botzaren aldi izanen da horretaraziz Disa joa, u laguntzen duela milesker eta ondoko aldiarte arte